«Друзів, і показали їм дива нашого стародавнього міста і гостинність Манатора. Я сказав». І Утор, і Джон Картер відпустили своїх воїнів і наказали їм прийняти гостинність Манатора. Коли кімната спорожніла, Джор Кантос підійшов до Тари з Гелією. Радість дівчини від порятунку була затьмарена виглядом цього чоловіка, якому, як їй підказувало її чеснотливе серце, вона заподіяла зло. Вона боялася випробовування, яке чекало на неї, і ганьби, яку вона повинна була визнати, перш ніж змогла сподіватися звільнитися від домовленості, яка існувала між ними протягом тривалого часу. І ось Джоркантос наблизився і, ставши на коліна, підніс її пальці до своїх губ. «Прекрасна дочка Гелію», – сказав він, – «як мені сказати тобі те, що я повинен сказати тобі, про ганьбу, яку я ненавмисно заподіяв тобі? Я можу лише кинутися на твою великодушність, щоб отримати прощення. Але якщо ти цього вимагатимеш, я можу прийняти кинжал так само гідно, як це зробив Отар». «Що ти маєш на увазі?» – запитала Тара з Гелію. «Про що ти говориш? Чому говориш так загадками? Чому говориш так загадками з тією, чиє серце вже розбите?» «Її серце вже розбите». Перспективи були зовсім не райдужні, і молодий падвар хотів, щоб він помер, перш ніж йому довелося сказати слова, які він зараз повинен сказати. «Старо з Гелію», – розгелію, продовжив він, – «ми всі думали, що ти мертва. Цілий рік ти була відсутня в Гелії. Я щиро оплакував тебе, а потім, менше місяця тому, я одружився з Олівією Мартіс». Він зупинився і подивився на неї очима, які ніби казали «А тепер вбий мене. «О, нерозумна людина!» – вигукнула Тара. «Нічого, що ти міг зробити, не могло б мене більше порадувати. Джор Кантос, я могла б тебе поцілувати!» «Не думаю, що Олвія Мартіс була б проти», – сказав він, і його обличчя тепер розпливлося в усмішці. Поки вони розмовляли, група чоловіків увійшла до тронної зали і наблизилася до підвищення. Це були високі чоловіки, одягнені в просту збрую абсолютно без прикрас. Як тільки їхній лідер досяг підвищення, Тара повернулася до Гахана, жестом запрошуючи його приєднатися до них. «Джор Кантос», – сказала вона, – «я представляю тобі Турана Пантанця, чия вірність і хороблість завоювали мою любов». Джон Картер і лідер новоприбулих воїнів, які стояли поруч, швидко подивилися на маленьку групу. Перший посміхнувся незбагненною посмішкою, другий звернувся до принцеси Геліуму. Туран Пантанс! вигукнув він. Чи не знаєш ти, прекрасна дочка Геліуму, що цей чоловік, якого ти називаєш Пантанцем, є Гахан, Джед Гатолу? На мить Тара Геліумська висловила здивування, а потім знизила своїми прекрасними плечима, повернувши голову, щоб кинути погляд на одного з них на Гахана з Гатолу. Джед чи Пантанс сказала вона яка різниця, ким був чийсь раб? і вона лукаво засміялася в усміхнене обличчя свого коханого. Закінчивши свою розповідь, Джон Картер підвівся з крісла навпроти мене, розтягуючи своє гігантське тіло, як великий лісовий лев. «Ти мусиш іти», – вигукнув я, – «бо мені було шкода, що він іде, і мені здавалося, що він був зі мною лише мить». «Небо вже червоне за цими твоїми прекрасними пагорбами», – відповів він, – «і скоро настане день». «Лише одне питання, перш ніж ти підеш», – благав я. «Ну?» – погодився він добродушно. «Як Гахан зміг увійти до тронної зали, одягнений в обладунки Отара?» – запитав я. «Це було просто для Гахана з Гатолу», – відповів воєначальник. «За допомогою Ігоса він прокрався до зали вождів перед церемонією, поки тронний зал і зала вождів були звільнені для зустрічі нареченої». Він прийшов із Ям, коридором, який відкривався за Гобеленом в задній частині трону, і, пройшовши до зали вождів, зайняв місце на спині безверхого тоата, чий воїн був у ремонтній кімнаті Ігоса. Коли Отар увійшов і наблизився до нього, Гахан накинувся на нього і вдарив його прикладом важкого списа. Він думав, що вбив його і був здивований, коли Отар з'явився, щоб засудити його. «А Гек? Що сталося з Геком?» – наполягав я. Після того, як він привів Валдора і Флорана до пошкодженого літака Тари, який вони відремонтували, він супроводжував їх до Гатолу, звідки мені було надіслано повідомлення в Гелій. Потім він провів велику групу, включаючи Акора і Утора з даху, де їх висадили наші кораблі, вниз по спіральній злітній смузі в палац і провів їх до тронного залу. Ми забрали його назад до Гелію з собою, де він досі живе, зі своїм єдиним райкором, якого ми знайшли майже померлим в ямах Манатора. Але досить, більше ніяких питань зараз. Я супроводив його до східної аркади, де за арками сяяла червона зоря. «До побачення!» – сказав він. «Я ледве вірю, що це справді ти!» – вигукнув я. «Завтра я буду впевнений, що все це мені наснилося!» Він засміявся і, витягнувши меч, подряпав грубий хрест на бетоні однієї з арок. «Якщо ти сумніватимешся завтра», – сказав він, – «приходь і подивись, чи наснилося тобі». Замить він зник.